Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi rasanya tadi ada, ada Terputus Terputus ya Ada gangguan Ada sedikit gangguan internet InsyaAllah kita cuba sekali lagi Baik Harap-harap insyaAllah internet akan teruk Uh, stabil sampai kita habis uh, Pulih insyaAllah Baik, uh, tadi kita dah selesai membaca uh, Surah Al-Nasar Dan uh, saya sebut tadi saya Kalau boleh kita cuba untuk sentuh uh, Sobat sedikit Berkaitan tentang uh, hukum Hakam Tajwid uh, Kerana Surah-surah uh, ini adalah surah-surah yang Lazim, yang biasa kita baca Ataupun biasa kita dengar jadi penting untuk kita uh, mengetahui sebaga sedikit hukum akal tajwid ataupun tempat-tempat uh, yang biasa uh, berlaku kesalahan uh, supaya kita dapat uh, membaca uh, membaca surah-surah ini dengan dengan tepat. Baik uh, pada perkataan jah, uh, di sini perkataan ja'a uh, mesti dibaca dengan panjang uh, dan dari segi hukum tajwidnya disebut dengan mat wajib mutasil mat wajib mutasil mat artinya panjang kerana, kerana adanya huruf mat di situ, alif, alif mat di sini, pada selepas jim adanya alif, dan alif ini dikenali dengan uh, alif mat dan uh, wajib kerana ia wajib dibaca dengan panjang lebih daripada dua harikat tidak boleh dibaca dengan dua harikat jadi panjang di sini artinya Kena baca lebih daripada dua harikat iaitu empat Ataupun lima harikat Dan mutasir kerana huruf mat bertemu dengan uh, huruf hamzah Di dalam satu perkataan Jadi mutasir itu maksudnya berhubung uh, Kerana uh, huruf mat dan uh, huruf hamzah Selepas huruf mat Huruf hamzah itu di dalam satu perkataan Maka kerana itu uh, mat di sini, ataupun hukum mat di sini dikenali dengan mat wajib mutasib, nah, jadi kita kena baca panjang lah, pada perkataan jaa mesti dibaca dengan panjang, lebih daripada dua harikat, iaitu empat harikat <coughs> antara lain yang mungkin uh, saya boleh sebutkan di sini yang mungkin kebiasaan uh, mungkin uh, kebiasaan orang melakukan kesilapan di sini, misalnya pada perkataan fasabbih bihamdi rabbika huruf ha huruf ha di sini mesti dibezakan dengan huruf ha jadi huruf ha dikeluarkan daripada uh, pertengahan halqum ha fasabbih bihamdi bihamdi uh, jadi mesti dibezakan dengan huruf ha yang dikeluarkan hur, adalah huruf halqum juga tetapi uh, ia adalah huruf Uh, halqum pada bahagian yang paling hujung uh, Hujung halqum. Uh, jadi mesti dibezakan Di sini huruf Ha Mesti dibaca dengan Ha Fasabih Bukan dibaca dengan Fasabih uh, Bihamdi Bukan Bihamdi uh, Itu penting uh, Dari segi makhrash huruf Kerana salah makhrash Maka ia mungkin merubah uh, Huruf dan mungkin merubah makna Gitu juga Walfath Perkataan uh, walfath Huruf Ha juga di sini walaupun ia sukun Tetapi mesti dibunyikan Kalau kita berhenti di sini Waqaf tak boleh berhenti Walfat Itu kita telah membuang huruf Ha Maka walaupun huruf Ha di sini sukun Dan Ta juga sukun Tetapi mesti dibunyikan Walfat Dibunyikan uh, Bunyi Ha itu Walfat Gitu juga dengan perkataan was tag Kalau kita waqaf di situ Um, mesti dibunyikan huruf H mesti ada kesan huruf H tak boleh hilangkan terus walaupun ia sukun tak boleh kita berhenti <tutok> uh, <tar> huruf H hilang uh, jadi itu tidak tepat itu telah membuang huruf jadi kalau kita berhenti di situ fir, <tar> <tar> ada kesan huruf H di situ jadi uh, ini saya ke beberapa uh, perhatian berkaitan tentang tanda yang perlu kita uh, perhatikan. Baik uh, muslimin muslimat yang rahmati Allah subhanahu taala sekalian uh, kita masuk kepada tafsiran uh, surah ini. Kala al-muallifu rohimuhullah, wa nafana bi ulumih fit daraini amin. Semoga Allah subhanahu taala memberi manfaat kepada kita daripada ilmu uh, Syekh Asyadi uh, di dunia dan juga akhirat kata beliau fi al-karimati isharatun hadi nah, dalam surah yang mulia ini adanya bisyarah iaitu maksud bisyarah adalah berita gembira wa amrun li rasulihi inda husudha dan juga perintah terhadap rasulnya Terhadap nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika mana Bangida mendapat Berita gembira ini Ataupun uh, Apa yang dijanjikan itu <coughs> Berita gembira yang dijanjikan Wa <coughs> isyaratun uh, Yang ketiga adalah Isyarat Yang pertama, bisyarah Berita gembira Yang kedua, amrun Perintah kepada Nabi SAW Wa <coughs> isyaratun Dan yang ketiga adalah Isyarat Isyarat uh, Menunjukkan kepada sesuatu perkara wa tanbihun ala ma yatarattabu ala dhalika dan yang keempat adalah tanbih iaitu perhatian a ala ma yatarattabu ala dhalika a perhatian terhadap uh, sesuatu perkara yang datang selepas daripada a uh, isyarat tersebut kemudian kata syekh rahimahullahu taala fal bisharatu ialal bisyaratu binasril lahi li rasulih wa makkah wa nasi fi dinil lahi afwaje bihaitsu yakunu kathirun minhum min ahlihi wa ansarihi ba'da an kanu min a'da'i wa qad waqa'a hadzal mubashsharu wa qad waqa'a jadi uh, pada muqaddimah syekh menyebut dalam surah yang Ringkas ini yang terdiri daripada tiga ayat dalam Surah yang sangat mulia ini Ada Beberapa perkara Iaitulah yang pertama berita gembira Yang kedua perintah Yang ketiga isyarat Dan yang keempat perhatian Kemudian Syekh menjelaskan apa Yang uh, Dimaksudkan daripada perkara tersebut Yang pertama berita gembira Yang kedua perintah Dan yang ketiga adalah isyarat fal bisharatu adapun berita gembira itu ia adalah berita gembira berkenaan tentang bantuan Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya bantuan Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya wa fathhihi makkah dan begitu juga dengan pembukaan uh, kota Mekah serta masuknya manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara beramai-ramai. Di mana ramai di kalangan mereka telah menjadi ahli ataupun uh, penolong penyokong baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan sebelumnya mereka adalah musuh-musuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini kata Syekh waqad waqa'a hadha al-mubashar bihi dan perkara ini telah berlaku apa yang berita gembira yang disampaikan ini, yang disampaikan melalui surah ini, ia telah berlaku telah berlaku ketika zaman Nabi SAW uh, berita gembira ini biasanya kalau kita sebut berita gembira ini adalah perkara yang belum berlaku uh, di, sekarang itu dia sebut dengan berita gembira sebelum berlakunya sesuatu sesuatu yang menggemerakan uh, jadi ini menunjukkan Uh, uh, dan ini juga menjadi satu uh, dalil Bahawasanya surah ini adalah surah madaniyah uh, Ia bukan surah makiyah uh, Kerana surah ini Yang menceritakan tentang bantuan Allah dan pembukaan kota Mekah uh, Ia berlaku selepas daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka sudah tentu Ia adalah surah uh, madaniyah uh, Di mana kita mengambil dengan pendapat Surah Madaniyah itu adalah surah yang diturunkan selepas daripada Hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka uh, begitu juga mana-mana ayat yang diturunkan sebelum daripada Hijrah, maka ia adalah makia. Uh, dan uh, perkara ini telah berlaku ketika uh, zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat An-Abu ketika hayat Maginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa amma Wa amma al-amru Baada husulin nasri wal fathhi Fa amru Allahu Rasulahu Sallallahu Alaihi Wasallam An yashkurahu ala dhalik Wa yusabbih bihamdihi Wa yistaghfirhu Adapun perintah Asirpas Uh, datangnya bantuan dan juga uh, pembukaan kota Mekah, maka ia adalah uh, perintah Allah subhanahu wa taala terhadap Rasulnya agar bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas uh, perkara tersebut, atas bantuan dan juga atas pembukaan kota Mekah. Wa yusabbihi hamdihi bersyukur perintah Allah subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk bersyukur wa yusabbihu dan juga yutassabbihuu dengan memuji dengan memujinya memuji Allah Subhanahu wa taala wa dan juga dengan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah. kalau kita tengok surah ini bi syarah ni di mana kita ambil? Di mana kita ambil berita gembira ini? daripada ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Di mana Allah menyebut apabila datang iza apabila datang nasrullahi wal fathi bantuan Allah dan juga uh, kemenangan ataupun pembukaan kota Mekah waraitannasa dan kamu melihat yani waraita di ditujukan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan kamu melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaaj masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara beramai-ramai afwaja artinya beramai-ramai fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu maka hendaklah kamu wahai Muhammad bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan memohon keampunan daripadanya innahu kanat tawwab sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penerima Taubat <coughs> Maka jelas daripada tiga ayat ini Ayat yang pertama dan kedua adalah berita gembira Dan yang ayat yang ketiga Mengandungi perintah Perkataan Fasabih di sini Datang di dalam bentuk fi'il amar Perbuatan perintah Begitu juga Was juga dalam datang dalam bentuk perintah Maka ia adalah perintah terhadap Nabi SAW untuk bertasbih dengan menguji Tuhannya Dan juga beristighfar okay, Jadi selesai uh, Al-Bisyarah, Berita Gembira Dan juga Perintah Wa'ammal isyarah Ada pun isyarat Fa'inna fi dhalika isyaratain Terdapat dua isyarat Di dalam uh, surah ini Nanti kita cuba perhatikan Isyaratun Annan nasra Yastamiru liddini ويزدادوا عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله فإن هذا من الشكر والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان ودخل فيه من لم يدخل في غيره حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث فابتلوا بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال Awiyaduru fil khayal. Nah ini berkaitan tentang isyarat. Jadi isyarat ni perlu kita uh, perhatikan kerana isyarat ni adalah uh, dan uh, dikatakan 'wala bil isyarat yang Orang yang cerdik orang yang ada akal fikiran maka dia boleh memahami walaupun dengan isyarat. Maka kerana itu penting untuk kita meneliti ayat ini, mentadabbur ayat ini di mana letaknya isyarat di dalam surah ini. Nabi syarah dan dan perintah yang jelas yang dapat kita perhatikan dengan sekali pandang tetapi syarat apa keisyarat itu uh, yang pertama isyarat bahawasanya bantuan Allah subhanahu wa taala uh, bantuan Allah subhanahu wa taala uh, berterusan untuk agama ini bantuan Allah untuk agama ini berterusan dan akan bertambah dengan adanya tasbih dengan memuji Allah subhanahu wa taala dan juga memohon keampunan daripada-Nya daripadanya daripada Rasulnya Dan dan ini termasuk di dalam uh, mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna hadha minasy Wallahu yaqul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum nazidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan bagi kamu nikmat. Sekiranya kamu bersyukur terhadap nikmat pemberian Allah, pertolongan Allah, Uh, kemenangan yang Allah berikan maka Allah SWT akan tambahkan bagi kamu jadi di mana di mana kita ambil uh, isyarat yang pertama ini kalau kita perhatikan pada surah ini uh, di sini kita ambil daripada uh, pemulaan ayat ini apabila Allah SWT menyebut idha ja nasrullah jadi bagi orang yang ada asas bahasa Arab uh, Iza di sini adalah uh, Jumlah syar'tiah. Ayat ini dia bermula dengan Perkataan Iza Di mana perkataan Iza ini adalah uh, Perkataan Adatusharti uh, Perkataan yang digunakan untuk Memberi makna syarat <coughs> uh, Kalau kita, tadi kita, kita terjemahkan secara literal Iza ja anusullah wal uh, fathu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih di situ maka dia menjadi jawab kepada syarat tadi uh, sekiranya datang bantuan Allah dan kemenangan ataupun pembukaan kota Mekah dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai fasabbih maka hendaklah akan hendaklah kamu memuji Allah SWT jadi di situ dia ada syarat dan juga jawapan kepada syarat itu. Apabila datang bantuan Allah, datang kemenangan. Dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai, maka hendaklah kamu bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah dan memohon keampunan. Bantuan dan juga kemenangan. Nah Ini isyarat yang pertama Isyarat yang pertama Di mana uh, Bahawasanya agama ini akan terus uh, Mendapat Bantuan Allah Subhanahu SWT Dan akan terus uh, Mendapat kemenangan Selagi mana adanya Tasbih selagi, man, selagi mana adanya pujian terhadap Allah Dan selagi mana adanya istighfar uh, Memang keampunan daripada Allah Subhanahu SWT ini isyarat yang pertama, dan ia termasuk seperti mana kata Syekh ia termasuk di dalam syukur dan seperti mana yang Allah sebut kalau kita syukur Allah akan tambah. Dan inilah isyarat yang ditunjukkan di dalam ayat ini. Waktu wujudah zariqah fi zaman ulul 'Umiyah dan ulul 'Umiyah dan ulul dan ia telah berlaku, telah 'Umiyah dan ulul 'Umiyah dan ulul 'Umiyah dan ulul dan uh, kemenangan demi kemenangan uh, Pembukaan demi pembukaan Wilayah-wilayah Islam Telah berlaku pada zaman khulafah Al-Rashidin uh, Dan begitu juga pada uh, Khalifah uh, atau khilafah, khilafah selepasnya uh, Di kalangan umat ini Dan kata Syekh Lam yazal nasrullahi mustamirran Hatta wala al Islam ila ma'lam yasil ilahi dzinun min al ahtiyan. Dan sentiasa bantuan Allah subhanahu wa taala ini berterusan sehingga sehinggalah Islam itu sampai kepada apa yang tidak pernah dicapai oleh agama selain Islam. Tidak pernah agama selain Islam mencapai apa yang telah dicapai oleh agama Islam dari sudut peluasan dan juga penyebaran Islam itu. ودخل فيه من لم يدخل في غيره dan masuk ke dalam agama Islam ini orang-orang yang tidak masuk ke dalam agama yang lain maksudnya ramai orang yang masuk ke dalam agama Islam ini dalam masa yang sama agama yang lain tidak tidak berlaku perluasan tidak berlaku seramai itu orang-orang yang uh, memeluk dan menerima Islam <coughs> ini hakikat janji Allah Subhanahu Wa Taala Bantuan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemenangan demi kemenangan. Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hattah hadathan minal ummati min mukhalafati amri Allahi ma'hadath. Jadi, ini apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bantuan dan kemenangan Allah subhanahu wa ta'ala yang... Uh, janji uh, berita gembira uh, Kepada uh, Nabi SAW uh, Dan uh, Dalam uh, Bukan sahaja pada uh, Ketika uh, Hayat Nabi SAW Bahkan ia berterusan Sehinggalah uh, Ke era selepas Kewafatan Nabi SAW uh, Diteruskan kepada Zaman Khulafa' ar rashidin Karena boleh saja, sebenarnya boleh saja, ataupun mungkin secara logiknya kita katakan uh, boleh jadi dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Islam akan kembali hilang, Islam akan uh, uh, uh, menguncup dan hilang pengaruhnya dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu tidak berlaku. Apa yang berlaku adalah sebaliknya. Uh, dalam sejarah Islam yang panjang. Kalau kita perhatikan. <coughs> bagaimana Islam itu bermula dengan uh, uh, dengan uh, asing. Seperti mana disebut dalam hadith. Badal Islam, murgariban. Islam itu bermula dalam uh, keterasingan. Tidak ada yang mengenali Islam. Tidak ada yang mengetahui uh, dakwah Islam. Uh, sehinggalah dan uh, bahkan ia mendapat uh, tentangan uh, seperti mana yang telah kita baca dalam surah Al-Masad sebelum ini bagaimana baru saja Nabi SAW nak uh, menyampaikan Islam secara terang-terangan telah di uh, hentam oleh Abu Lahab dengan keras sekali uh, dengan kutukan taban ya Muhammad celaka engkau ay Muhammad uh, adakan dengan tujuan ini kau menghimpunkan kami itu suatu uh, hentaman yang keras yang diberikan uh, kepada Nabi SAW kerana Islam ketika itu masih sangat asing uh, di kalangan bangsa Quraisy. walaupun Nabi SAW bukanlah seorang yang asing di kalangan mereka, mereka sangat mengenali Nabi SAW sebagai seorang yang sangat amanah yang digelar dengan Al-Amin dengan seorang yang sangat berakhlak. bahkan Nabi SAW adalah Uh, seorang yang mempunyai keturunan yang sangat baik daripada susu galur uh, keturunan bangsa Quraisy dan yang yang terpilih di kalangan bangsa Quraisy ee uh, susuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang asing di kalangan uh, bangsa Quraisy yang ada di Mekah uh, tetapi agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang asing yang, yang uh, ditentang yang digeruni Pengaruh Pengaruhnya pada hakikat Yang telah berjaya Menggugat kedudukan Pembesar-pembesar Quraisy Yang masih tetap ego Yang masih sayangkan pengaruh Dan kedudukan mereka Yang tidak mahu beriman kepada Nabi SAW Maka kerana itu Mereka cuba untuk menyekat Cuba untuk menekan Kemaraan Islam Pada awalnya Islam masih lemah Dianuti oleh orang-orang yang lemah Di kalangan hamba-hamba Maka ia boleh disekat Boleh ditekan Berlaku penyiksaan demi penyiksaan Terhadap para sahabat Bahkan terhadap Nabi SAW sendiri Berlaku penghinaan uh, Tuhmahan, gelaran, cop dan sebagainya ha, Digelar sebagai tukang sihir Sebagai gila dan sebagainya uh, Kerana Islam masih lagi lemah Sehingga Nabi SAW Dibatikan <tuh> Uh, sentiasa cuba untuk uh, berusaha untuk menyebarkan Islam dalam tekanan dan sekatan yang diberikan oleh uh, pembesar-pembesar Quraisy, pimpin-pimpin Quraisy. Nabi cuba untuk mencari laluan dakwah yang baru uh, kerana itu uh, di saat terlalu tekanan yang sangat kuat uh, dihantar para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah misalnya mendapatkan uh, suaka politik atau perlindungan uh, pada, daripada Raja Habasyah yang diketahui Adin. Begitu juga apabila uh, tentangan menjadi sangat kuat setelah kematian uh, bapa saudara Nabi SAW yang sangat dikasi Abu Talib yang merupakan tulang belakang yang sangat kuat memberi pelindungan kepada baginda Nabi SAW dari sudut uh, politik dari sudut uh, kedudukan dan pengaruhnya di kota Makkah. Begitu juga dengan uh, kematian uh, isteri baginda SAW yang sangat dikasihi Khadijah radhiyallahu anha yang sangat mem kuat memberi uh, sokongan kepada Nabi SAW dari sudut uh, ekonomi wang ringgit dan juga dari sudut uh, sokongan moral uh, dari sudut emosi dan psikologi kepada Nabi SAW Maka dengan uh, meninggalnya dua orang ini, maka ia memberi uh, Suatu kesedihan yang sangat berat kepada Nabi SAW sehingga tahun itu dikenali dengan Amul Huzun, tahun kesedihan dan menjadikan orang-orang uh, kuraj -orang semakin galak, uh, semakin uh, bersemangat untuk uh, menekan uh, Nabi SAW dan juga umat Islam. Bahkan uh, mereka telah mereka semakin uh, berani dengan mengulau uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulau. Nabi SAW uh, di uh, Syaib ataupun di uh, kawasan Bani Hashim. Uh, sehingga menjadikan situasi Nabi SAW sangat uh, payah. Uh, tidak boleh berinteraksi dengan, dengan pihak luar. Jadi uh, keputusan bekalan makanan dan sebagainya. Sehinggalah akhirnya uh, Nabi SAW Uh, cuba juga mencari pasaran dakwah yang lain Di taif misalnya tetapi tidak mendapat sambutan Pada setiap tahun uh, Tahun uh, Pada setiap musim haji Apabila ada kabilah-kabilah Arab Yang datang daripada luar Mekah Melakukan ibadah haji Maka Nabi SAW akan cuba untuk berjumpa dengan Kabilah-kabilah tersebut Untuk melakukan hubungan uh, diplomasi uh, Agar mereka dapat memberi perlindungan Kepada Nabi SAW kerana seolah-olahnya Islam semakin tidak ada harapan di kota Mecca Semakin disekat Seperti tidak ada jalan Maka Nabi SAW berusaha untuk mencari Ruang-ruang dan pasaran-pasaran dakwah yang baru Sehinggalah akhirnya berlaku Suatu perjanjian Di antara Nabi SAW dan juga Sekumpulan jemaah haji yang datang daripada Yathrib Iaitulah Madinah Berlaku perjanjian yang dikenali dengan perjanjian Aqabah, Kerana perjanjian itu berlaku di Aqabah itu, itulah ini dikenali dengan Jamrah Aqabah, tempat kita melontar Jamrah pada musim haji. Di situ berlakunya perjanjian Aqabah yang pertama, kemudian Aqabah yang kedua, seterusnya berlakulah hijrah Nabi saw ke kota Madinah dan itulah era baru Islam daripada Islam yang uh, ditekan uh, di kota Mekah disekat dan akhirnya apabila Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah uh, di situ Nabi SAW mula uh, mendirikan uh, Islam, melaksanakan ajaran Islam secara terbuka, uh, dibina masjid bahkan diaktifkan fungsi masjid uh, masjid menjadi uh, pusat aktiviti masyarakat itu juga uh, Nabi SAW Uh, melakukan perjanjian uh, dengan kabilah-kabilah uh, yang ada di uh, kota Madinah kerana kota Madinah ini dari sudut uh, masyarakatnya itu lebih rencam, lebih majmuk uh, terdiri daripada Aus dan Khazraj Nabi damaikan antara Aus dan Khazraj Nabi buat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, bangsa-bangsa uh, Yahudi uh, sehingga terhasilnya suatu piagam yang sangat maksyur dikenali dengan piagam Madinah uh, dan Islam semakin kuat seterusnya apabila uh, berlaku perkembangan ini maka ia membimbangkan membimbangkan uh, orang-orang Quraisy uh, yang mana mereka terlepas untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah merancang sehingga ke tahap untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi Nabi berjaya uh, berhijrah ke Madinah. <coughs> maka kerana itu mereka berasa tidak selamat dan tidak selesa uh, dengan uh, perkembangan tersebut. Uh, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Nabi sentiasa berusaha Uh, untuk mengembangkan Islam, bahkan uh, antara uh, aktiviti yang Nabi Muhammad SAW lakukan ketika di Madinah adalah Nabi sentiasa melakukan serangan hendap, uh, serangan hendap uh, terhadap uh, orang-orang Quraisy. Itulah serangan hendap terhadap kafilah-kafilah uh, kafilah dagang. Karena orang Quraisy ini mereka sentiasa mereka, mereka selalu berdagang, uh, Berniaga ke Syam, ke Yaman jadi nak nak pergi ke Syam itu mesti melalui jalan-jalan uh, yang hampir dengan Madinah dan itulah peluang yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk uh, menyerang hendap uh, kafilah dagang ini dan merampas harta-harta uh, itu kerana apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bijrah mereka tidak membawa bersama mereka harta-harta uh, mereka, rumah-rumah mereka dan itu telah dirampas oleh orang-orang Quraisy maka kerana itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mendapatkan kembali harta-harta tersebut walau bagaimanapun dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana Nabi SAW keluar pada tahun kedua hijrah untuk menyerang Al-A'ir itulah qafilah dagang Quraysh, barang-barang dagang yang dibawa ke Syam dan setelah mereka sampai ke Syam dan dalam perjalanan balik ke Mekah, Nabi keluar dengan lebih kurang 300 orang sahabat untuk menyerang Ha, kafilah dagang tersebut tetapi akhirnya berlakulah peperangan kerana uh, Abu Sufyan yang memimpin kafilah dagang Quraisy itu apabila dia mendapat dapat menghidu uh, uh, pergerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar daripada Madinah maka dengan serta-merta dia menghantar mesej ke Mekah serta-merta dia hantar mesej ke Mekah melalui seorang lelaki yang dikenali dengan Damdam yang menaiki kuda dengan sangat pantas dan bom-bom ini apabila dia sampai ke uh, dekat dengan Mekah, maka dia koyakkan baju dia dia koyak-koyakkan baju dia dan menjadi uh, menyuruh orang-orang Quraisy untuk segera keluar, menyelamatkan uh, kafilah dagang mereka, akhirnya keluarlah Quraisy dengan uh, jumlah yang lebih kurang seribu orang dengan uh, membawa wanita-wanita membawa uh, makanan-makanan alat muzid dan sebagainya, seolah-olah berpesta dan ingin mengajar orang-orang Islam yang ingin merampas harta mereka. Walaupun begitu, ketentuan Allah Subhanahu Wataala akhirnya menunjukkan bagaimana Islam berjaya mengalahkan mereka, walaupun dengan jumlah yang sedikit. Bahkan ramai di kalangan pemimpin-pemimpin-pemimpin Quraisy berjaya dibunuh, antaranya Abu Jahal yang sangat kuat menentang Islam berjaya dibunuh di dalam peperangan Badar. Dan ini memberi tamparan yang sangat hebat kepada orang-orang Quraisy yang dikenali sebagai satu kabilah yang sangat berpengaruh dan kuat di kalangan kabilah-kabilah uh, yang lain. Maka kerana itu, mereka tidak berpuas hati dengan perperangan tersebut walaupun mereka terpaksa berundur dan kembali ke Mekah, tetapi mereka dengan segera membuat persiapan untuk membalas dendam pada tahun yang berikutnya. Maka berlakulah perperangan pada tahun yang berikutnya, pada tahun ketiga hijrah Uh, mereka keluar semula dengan jumlah yang lebih ramai, seramai 3,000 orang uh, dengan tujuan untuk uh, menyerang Madinah, bahkan dengan tujuan untuk membunuh Nabi saw. Dan akhirnya berlakulah peperangan Uhud uh, di Medan Uhud, satu kawasan yang kita itu di, dikira luar daripada kota Madinah. Uh, berlaku peperangan Uhud pada tahun ketiga Hijrah dan Uh, seramai lebih kurang 70 orang Islam berjaya uh, dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Bahkan Nabi SAW sendiri uh, cedera teruk uh, patah gigi, cedera di kepala dan sebagainya. Uh, Walau bagaimanapun, uh, orang-orang Quraisy tidak berjaya untuk membunuh Nabi SAW. Mereka terpaksa uh, pulang. Mereka terpaksa juga pulang ke uh, Mekah uh, dengan walaupun tidak berjaya membunuh Nabi SAW. Gitulah keadaan Islam pada awalnya Sehinggalah pada tahun kelima hijrah Sekali lagi Orang-orang Quraisy mereka tidak pernah selesa Mereka melakukan pakatan dengan beberapa kabilah yang lain Bani Khotofan, Bani Asad Bahkan dengan uh, Yahudi Orang-orang Yahudi uh, Bani Nadir uh, Dilakukan pakatan sehingga mencapai ketumbukan seramai 10,000 orang tentera yang dipimpin oleh Abu Sufyan sekali lagi mereka keluar dan uh, ingin menyerang Madinah Walau bagaimanapun apabila mereka sampai ke Madinah mereka dikejutkan dengan uh, strategi uh, peperangan parit uh, strategi peperangan parit yang digunakan oleh uh, orang Islam ketika itu yang tidak pernah uh, diketahui oleh orang-orang Arab strategi peperangan parit ini adalah Strategi yang biasa digunakan oleh orang-orang Parsi Di dalam peperangan mereka Maka kerana itu, orang Arab ni tak tak biasa, tak pernah berjumpa dengan strategi tersebut Dan ini membingungkan mereka Maknanya mereka terpaksa berkemah di seberang padid Dan tidak dapat menyerang umat Islam walaupun mereka dengan jumlah yang sangat ramai Kerana itu, peperangan ini berbeza dengan peperangan yang lain Uh, mereka terpaksa berkemah dengan begitu lama selama lebih kurang 28 hari. Uh, terus di sebab ini berlanjutan selama lebih kurang 28 hari sehingga lah datangnya bantuan Allah Subhanahu Wataala berupa angin yang sangat uh, kencang ribut yang sangat kencang dan akhirnya memusnahkan uh, perkemahan musuh-musuh Islam. Perang yang dikenali dengan peperangan ahzab ataupun peperangan khundak ini merupakan uh, peperangan yang sangat penting kerana ia menjadi uh, turning point titik uh, berpusing titik bertolak umat Islam daripada posisi bertahan kepada posisi menyerang kerana itulah selepas peperangan uh, ahzab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut uh, al-an uh, sekarang mereka tidak lagi akan dapat menyerang kita bahkan kita yang akan menyerah mereka dan uh, memang berlaku selepas daripada 5 hijrah umat Islam mula keluar daripada Madinah pada tahun ke-6 hijrah Nabi SAW uh, memberitahu para sahabat bahawa Nabi ingin melakukan ibadah umrah pada tahun ke-6 hijrah uh, tetapi disekat oleh orang Quraisy maka berlaku lah Perjanjian Hudaibiyah Pada tahun uh, Keenam Hijrah <coughs> Dan uh, seterusnya Pada tahun ke-7 Hijrah uh, Berlakulah peperangan Khaybar uh, Yang sangat masyhur Dan uh, Hanya dalam tempoh Lebih kurang daripada tahun ke-6 Tahun ke-7 dan tahun ke-8 Berlakulah pembukaan Kota Mekah Dan Kota Mekah Dibuka secara aman dalam perkembangan yang sangat singkat dalam tempoh yang sangat singkat kita melihat perkembangan Islam yang sangat hebat akhirnya suatu ketika dulu Islam yang yang cuba ditekan, disekat di kota Mekah akhirnya berjaya memasuki semula kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah hanya selepas 8 tahun hanya selepas selepas 8 tahun Nabi SAW keluar meninggalkan kota Mekah Nabi masuk balik dengan keadaan yang sangat mulia dengan secara aman sehingga akhirnya Nabi Muhammad SAW memberi kemaafan kepada orang-orang Quraish dalam keadaan Nabi mampu untuk menghukum mereka seterusnya selepas daripada permukaan kota Mekah berlaku peperangan Hunain dengan Bani Hawazin, berlaku peperangan Taif, ketika itu umat Islam menjadi sangat ramai, selepas permukaan kota Mekah, ramai yang masuk Islam dan jumlah yang ramai ini mengikuti nabi a uh, meneruskan ekspedisi perjalanan ke Taif menyerang Taif dan semakin ramai umat Islam yang masuk Islam sehinggalah pada tahun uh, ke-9 Hijrah berlaku peperangan Tabuk berlaku peperangan Tabuk ketika itu jumlah umat Islam telah mencapai hampir a uh, 30000 orang uh, saya ingat saya lebih kurang 30000 orang berbanding dengan uh, 3000 orang ketika peperangan ahzab hanya dalam tempoh 4 tahun umat Islam telah mencapai dengan bilangan yang sangat besar kerana itu peperangan tabuk itu yang yang sepatutnya umat Islam berlawan dengan rom apabila mereka mendengar jumlah umat Islam yang sangat ramai itu mereka mereka tak jadi perang mereka balik dan itulah uh, yang berlaku ketika hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam janji Allah Subhanahu taala bantuan Allah pembukaan kota Mekah uh, yang dapat dilihat sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hayatnya kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini waraitannas dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu taala secara beramai-ramai dan ini disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun-tahun yang terakhir daripada uh, Daripada hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selepas pembukaan kota Mekah, Nabi balik ke Madinah sebab selepas, selepas daripada peperangan Taif Nabi balik ke Madinah dan ramai utusan-utusan uh, uh, daripada kabilah-kabilah Arab yang datang berjumpa Nabi menyatakan keislaman, uh, menyerah, uh, menyerah diri, menyatakan keislaman mereka masuk Islam maka jumlah umat Islam ketika itu menjadi sangat ramai. Ketika Nabi SAW Menyatakan hasrat untuk melakukan Ibadah haji pada tahun ke Kesepuluh hijrah Jumlah Islam Jumlah umat Islam menjadi sangat ramai Turut serta melakukan ibadah haji Bersama-sama dengan Nabi SAW Pada tahun ke kesepuluh hijrah Dan itulah haji Yang terakhir yang Nabi SAW Lakukan Dan tidak lama selepas itu Nabi SAW Uh, wafat dan uh, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kalau kita uh, dapat dan uh, inilah uh, sejarah panjang uh, dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ringkaskan di sini. Dapat kita lihat bermula daripada Mekah sehinggalah daripada kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seperti mana yang disebut oleh Sheikh di sini ia berterusan sehinggalah kepada zaman khulafah Al-Rashidi dan selepas daripada mereka sentiasa bantuan Allah dan juga pembukaan demi pembukaan berlaku terhadap umat Islam mungkin saya kalau saya boleh tunjukkan di sini secara ringkas dengan sedikit masa yang ada ni bagaimana Islam bermula dan Bagaimana Islam bermula dan uh, Akhirnya berkembang Ini pun kalau internet Ok Ini tuan-tuan boleh, boleh sebenarnya boleh-boleh saja type di YouTube boleh tengok bagaimana lakaran. Ini ini bermulanya uh, Islam dalam video ni. ini. Dapat dilihat bagaimana. Ya. Rashidah di benua Arab di sini terus sampai ke benua Afrika. Empat belas. Khalifah Umayyah ke geta Bablum El Hadi kemudian selepas selepas, selepas itu ila fa terus lagi sampai ke kawasan di sini di kawasan di sebelah uh, maghrib uh, uh, portobay dan sebagainya di sini ila fa men, uh, mengembang sehingga sampai ke benua benua Muhuriyah Al-Qaramitah Ini Baqinia Kerajaan Al-Qaramitah Wujud ketika Jadi zaman khilafah ini, Dia ada zaman keemasan dia. Zaman dia berkembang Luas Dan ada zaman penguncupannya Jadi Ketika mana dia lemah Dan sebelum dia uh, Jatuh dan hilang sama sekali Kita lihat bagaimana Khilafah al akhirnya menguncup dan khilafah fatimiyah asyiah ya eh? bila fatimiyah asyiah pusat di di mesir ketika itu Dengan tempoh itu Selepas kejatuhan Khalifah Khilafah Abbasiyah Wujud Banyak negara-negara Atau daulah-daulah yang kecil ya, Dalam Kesenggangan itu, dalam tempoh senggang itu Bagaimana Khalifah Abbasiyah akhirnya Hanya di Berapa bahagian Di sini, di Iraq, kemudian di Sebelah Maghrib pengaruhnya tetapi ketika ini uh, Selepas Fatimiyah Daulah Al-Ayubiyah <coughs> uh, Kemudian Al-Mamlukiyah Ini dalam tempo senggang Kita mungkin biasa dengar uh, Khilafah Umayyah, Abbasiyah uh, Tapi kita mungkin Jarang kita tahu sejarah-sejarah uh, Adanya daulah-daulah Islam juga Kerajaan-kerajaan Islam juga, Tetapi uh, dia bukan uh, Dalam bentuk khilafah yang, yang besar Kemudian uh, munculnya Salajekah di sini di kawasan sebelah rum sebelah atas ini sebelum uh, wujudnya kerajaan Saljuk. Mula-mula daripada Salajekah ni yang uh, kerajaan Saljuk yang makin uh, berkembang akhirnya membentuk uh, kerajaan uh, Ottomania iskit 1400 lebih. Ha, uh, jerap. Jadi sampai 1400, 1200 lebih saja. Saya ingat ada satu lagi video yang uh, lebih lengkap lagi tapi tak sempat tonton nak cari cuma saya nak tunjuk ini secara ringkas. Uh, bagaimana Islam itu mulanya di uh, Tanah Arab. Di Semenandu Hijaz. Di Muka dan Madinah. Dan tetapi akhirnya terus berkembang. Selepas dari zaman kewafatan Nabi SAW terus berkembang.